Trec anii, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu coana că mi-au -mi geamantanul și plec. Eu nu știu limanul spre care pornesc cu bagajul acum. Ce demon mă pune în mișcare, ce taină mă îndeamnă la drum, dar simt că mă apasă pereții. Eu sunt chiriaș trecător, În scurtul popas al vieții Vreau multe schimbări de decor. Am stat la masar de o lună, De acolo de sus, de la geam, Și ziua și noaptea pe lună Prideam ca la teatru, madam. Când luna verea la fereastră, Orașul părea că mă cheamă Să-i văd în lumina albastră,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 și abia am ajuns până acasă, pe Berzei, la Conu Mihai. Țin minte și acum grădina, ferestele unse cu var. În față sta cu Ana Irina și în curte un fost arhivar. Vedeai răsărind la oaltă un colț luminos de etac, pridvor cu iedră înaltă și flori zâmbitoare în cerdac. Atunci, atunci înflorea liliacul Și noaptea cădea parfumată un Umplând de miresme cerdacul. Și avea arhivarul o fată. Stam ceasuri întregi sub umbralul de flori, Așteptând neclintit, Că avea obicei arhivarul să sforă noaptea cumplit. Târziu, când se dea la o parte perdeaua, îmi că visez Și iar am plecat mai departe de teamă să nu mă fixez Străine privele fugare, Voi nu știți că în inimă port O dulce mireasmă de floare Parfumul trecutului mort Și-am stat la un unchi pe Romană, țin minte, de unde n-am stat? La domnul Manuc, o persoană cu nasul puțin coroiat la doamna Marie, pe regale, O, oh, cum mă ruga să nu plec, Mi-a scris că o carte poștală, Pe strada onirii la șbec, Pe Grant, lângă birtului Jbierea, Pe Viting, pe Tei, la Confort, M-a dus pretutind din puterea Acelui aștaienic resort. Că așa mi viața, o goană, Și astfel durerile trec. Rămâi să nătoasa Buckoana că mi-a diamantanul și plec.